Čujemo, braći i svesti, u ovom svetom evanđelju. I čujemo ako imamo oči, možemo i da vidimo. I ako imamo ruke, možemo i da dodirnemo. Ako imamo um i ako imamo srce, možemo i da osjetimo da osjetimo da su zaista istinite ove riječi proroka Isaije, koji kliče i raduje se onom proročkom radošćom, koja nije ispunjena, ali do te mjere jasna u viđenju da se srce već raduje a mi mu s ove strane odgovaramo Isaije likuj, Isaija raduj se, jer djeva zaista zače i rodi sina, Emanuile. Rodi Boga, rodi čovjeka, rodi Boga čovjeka, pa kao da se kroz vrijeme dobacujemo onom vječnom radošću. Isaija najavljuje, proričuje svjetlost, a mi obasjanih srdaca svjedočimo da je svjetlost zaista došla na svijet i da je obasjala nas, koji do nedavno žive smo u tami sjeni smrti. I zbog toga kažemo da ako imamo oči da vidimo, onda ćemo danas da vidimo. Ne danas, nego sad da vidimo. Ako imamo uši da čujemo, onda ćemo sad da čujemo ili nećemo čuti što znači da ni ušiju nemamo, ni očiju, ni luku, nema u nama ni uma, nema ni srca. Ako imamo, braće i sestre, srce, ono sad treba da se projavi, da se javi. Osjećajem velike, velike, velike bogodarnosti i velikog slavoslovlja. Velikog i vječnog slavoslovlja. Ako je srce u nama živo, zbog toga je sveta liturgija. Nepogrešiv termometar duhovne temperature. I kaže naše crpe iskusni sveti oci, kakve su ti misli na liturgiji, takav ti je i život. Ako si na liturgiji pred licem živoga Boga, premješten i stojiš pred licem nekog drugog, je taj drugi ti je u srcu. Ako si na liturgiji i pred licem Gospode, sve držitelje, a brineš se kako će ovo, kako će ono. I hoće li biti ovoga ili onoga, a stojiš pred licem onoga koji svemu život daje. I suncu snagu da svijetli i zvijezdama snagu da bez temelja stoje onako harmonično, Povezane u ovom beskrajnom prostoru stoješ pred onim koji je sve tako premudro stvorio i uredio, a ti brineš hoće li ovo ići ovako ili onako. Ili ti je pažnju primuklo neko od njegovih stvorenja, možda neki čovjek ili neka žena, a stojiš pred licem onoga koji je stvorio i njega i nju i koji je stvorio sve što diše ako te privuka njegova mudrost ili njena mudrost ili ljepota treba da znaš da stojiš pred licim onoga koja je tu ljepotu dao i koja je najljepši od svih sinova ljudskih koja je izvor ljepota koja je u suštini jedini lijep i živ i mudr zbog toga grešku pravimo i u tom slučaju ako se je privukla nečija moć treba da shvatimo da stojimo pred onim koji je moć angelima dao i čijom voljomcu i anđeli moćni i lavovi silni i volovi jake. Ako nas je privuklo bogatstvo nekoga, treba da znamo, braći i sestri, da ovdje stojimo pred onim koji je jedini dostojan da se nazove našim blagom i bogatstvom. Koji je jedini istinski bogat i koji sobom obogaćuje. Nije bogat onaj čovjek koji je uhvatio mrežama zemlju, kao što se danas hvali bezumni svijet, kačeći po svojim reklamama zemlju kako je čovjek drži na dlanu. Sve i kad bi to bilo moguće, sve i kad to ne bi bilo buncanje nekoga koje je totalno sišao sa uma ne razumijelajući da nikad nemoćniji čovjek i čovečanstvo nije bilo nego danas nikad nemoćnije nikad jadnije i nikad teže obmanuto nego danas od strane drevnog obmanjivača satane pa nas je još uvjerio kako planetu držimo od van ubacivši nam svima po mobilni telefon, da brzo poruke šaljemo, da ih brzo primamo, da imamo kompjutere u džepovima, da letimo avionima i čovjek pomislio, na da sve to sebi nije loša. Ali nam je on to pogrešno predstavio i reklamom ubacio na pogrešan način pa smo pomislili da smo mi baš ova generacija najbolja, najmudrija, najsnažnija. I tu je tragedijovog vremena, jer su naši oci, naši sveti predsi, braće i sestre, a i sam gospod i sveti apostoli, pogakali nad ovim naraštajom, sazrcajući svojim daleko vidnim duhom da će biti najjadniji, najtužniji, najslabiji, najlužniji I najsilomašniji naraštaj. Do te mjere da je Gospod to će li naći vjeru na zemlji kad dođe drugi put. I naši sveti oci su govorili da će teška vremena doći. Da će čovjek potpuno da izmutira. Da će se prirodom iščašiti. Ili kako kaže Svetogorac Danilo Petunakijski, da će se nakriviti svijet. Ne pojedinac, braći i sestre, nego svijet. Čovječanstvo. I zbog toga je vrlo važno, kad smo već došli do toga, i to u ova vremena, da dođemo i da stanemo ovdje pred licim slave Božje, da obratimo pažnju Gdje smo u ovom trenutku umom, srcem, ušima, očima, rukama, željama? Je li nam dosadno ovdje? Je li nam naporno? Čekamo li jedva da izađemo iz crkve? I jesmo li mnogo ljuti što liturgija traje sad, sad i po dva? Žalimo se na noge, na kičnu, na glavu, da... Mislimo li da nećemo sjeći da završimo poslove, već započete? Ili možda ne mislimo da što smo započeli, započeli smo i da će danas biti prozivka. I da ćemo u redu oni koji danas budu prozvani biti možda i mi. A vidimo da je svaki dan... Neko prozvan, ne neko, ne jedan, nego nogi bilo prozvani. A evo danas, sveti prorok Isaija govori, opisuje situaciju u kojoj se nalazi svijet van crkve, braći i sestre, u kojoj se i mi nalazimo kad smo van crkve, van naše svete pravoslavne vjere, naše svete pravoslavne pobožnosti, naše svete poslušnosti, našoj svetoj spasonosnoj, jedinoj istinitoj, jedinoj moćnoj i jedino kadroj da nas zaštiti od nasrtaja tame, smrti, grijeha i džavove. Samo u njoj možemo da se zaštitimo. I nemojmo da se čudimo, kad čujemo lavež pasa Sve snažniji, ali ipak laveš. A pas može da laje. Ali lavu on ne predstavlja nikakav problem. I lav ne reaguje zato što psu vidi nemoć. Mada se dešavalo da to trpljenje lavlje popusti, pa da pas nejednom osjeti ko je lav i šta je snaga, bez lavreža. Crkva, braći i sestre, ne laje, crkva ne odsuđuje, crkva blagosilja, a kad prokvinje, ne prokvinje, jer mi pogrešno tumačimo prokletstvo. Prokletstvo je, braći i sestre, kako nas uči naš Sveti učitelj vladika Nikolaj, samo povlačenje blagoslova, tako Bog ratuje, kako kaže sveti vladitelj, tako što se povlače. A kad se Bog povuče iz čovjeka, iz njegovog srca, iz njegovog uma, iz njegove duše, iz njegove volje, želje, iz njegove porodice, iz njegove kuće, iz njegovog rada, iz njegove škole, iz njegovog fakulteta, univerziteta, iz njegovih fabrika, iz njegove nauke, iz njegovih vođa narodnih, tada opet navire mrak i smrt opterećuje svojom težinom narod koji je odbacio gospoda, koji ga je gurnuo izgurao iz sebe, izgurao iz sve povodice. To se, braći i seste, naziva prokvrstvom. Prokvrstvo nije izraz mržnja, to je samo potvrda ili zatvaranje vrata gospoda koji izlazi iz tvoje kuće, jer si mu rekao da izađe napolje. Došao je tiho, غوبвши се неких високих планина да те позove да тискрене пожњу да је он Бог ненаметлив отце син и свети дух светлујети светло швислитом с вах једне планине недовозећи превише близи превише наго A ljudi, a narod, kažu, skini se sa te planine, bježi odatle, skloni se, smetaš. I Bog, braće i sestre, mada, još narod nije jednoglesan u tome, ako bi bio, onda bi imali još ponešto da vidimo ali slava Bogu ima onih koji Boga još ne istjeraši se. Ali prosto oni koji hoće da ga istjeruju i koji su na taj način već istjerali svojih srdaca. Gospod tu odluku zaključuje zatvaranjem vrata. A i to zatvaranje vrata naziva se prokvrstvo. Samo što je ono istaknuto i podignuto na stepen visok da bi mogu da svijetli. Zašto? Zato da oni koji imaju dilemu, gledajući one događaje koji će uslijediti, shvate zašto su oni uslijedili. Zašto je došlo do toga do čega će neminovno doći? je oduzimanje od, od blagoslova ili vraćanje blagoslova onome koje je htio da ga da neminovno, pogotovo ako je zaključeno, izvanično istaknuto na insistiranje javnosti, ono neminovno dovodi do posledice, ali oni koji još nisu utvrđeni, koji su još u dilemama, u sumnjama, u neznanju, gledajući posledice neprimanja blagoslova, to jest posledice proklinjanja sebe samih, da shvate i da nauče da se sa Bogom nije igrati. Da Bog nije došao da bi ga mi tjerali o sebe, da Bog nije došao da bi se mi raspravljali sa njim, a najmanje je zbog toga da bi se nadmudrivao sa nama i da bi se sludio sa nama je li ovo naše ili njegovo, je li ova zemlja naša ili njegova, je li ova planina naša ili njegova, je li ovo nebo naše ili njegovo, jesu li naše ili njegove, jesu ove crpe naše ili njegove. A još manje od toga da odmjerava snage sa ljudima. Manja je ludost, dizanje rata suvog lišća, kako kaže sveti vladnika Nikolaj, suvog lišća protiv vjetra planinskoga, nego čovjeka, pogotovo savremenog čovjeka protiv vječnog Boga, i svetog, i moćnog, i krepkog, i silnog, zbog toga, braće i sestre. Dobro obratimo pažnju, nemojmo da se okliznemo. Gospod je dugo trpeljiv i mnogo milostiv. Ako bi samo malo izmijenio svoje raspoloženje. Samo malo manje da trpi. I samo malo da mu se milost smanje. I vazduh bi se teže disao i sunce bi manju svjetlost davalo, i voda bi postala sve gorča i otrovnija, a možda bi se i u krv pretvorila kao u vrijeme egipatskog protivljenja Bogu. A današnji čovjek sve više liči na faraona egipatskog koji je se Bogom da ratuje. A trebali bi tu lekciju da čujemo pa da naučimo kako proveze oni koji se Bogom ratuju i kako Bog ratuje koji je njegov način, koja strategiju. u slavinama krv žabe pseća, muva bovesti razne razni potresi razni nemiri ratovi, haos a sve to obraćaj se nije ništa drugo nego opet na Bogačenje smrti i neka težina to njenom ratno crno pakleno sjajanje koje se nadvija nad svakim čovekom svakom porodicom svakim narodom koji ne prima bogoslov trojičnog Boga Oca Sina i svetog duha, blagoslov koji on, Bog jedini istiniti daje, kroz svetu crkvu svoju, pravoslavnu, kroz svoje svete, episkope, svoje sveštenstvo, svoj klir, daje izljiva na narod Boži. Drugačije, Bogu ne možemo prići Drugačije nas Bog ne može vezati se za sebe. Drugačije nas ne može spasiti. Drugačije nas ne može od smrti i tame izbaviti. Zbog toga je vrlo važno da prepoznamo crkvu pravoslavnu, ovu našu majku svetu, da prepoznamo kao ka ono koja nam želi najveće moguće dobro, koje nas ne gleda zatvorene u okvirima vremena i prostora, koju ne interesuje baš mnogo, jesi li ti mnogo zdrav i boli glava i jesi bubrezi dobro, pluća dobro, da li srce radi ili ne radi, mada je i to interesuje i na to misli, ali... Ako je duša bolesna, ako je duša slijepa, ako je srce otvrduva i zamrla, ona će preko stradanja, preko bolesti, da na sve moguće načine proba da te oživi za vječnost, a ne za vrijeme. Jer ona ti ne diže zdravicu, aj pa živio 100 godina. Crkva ne nazdravlja tako, ona nas želi, braći i sestre, u vječnosti. Ne na mrgođene i ne da škrgućemo zubima i da vrištimo vječno, beskonačno i bez utjehja. Nego želi da nas oslobodi od tog vriska, od tog teškog očajanja i zaista potpune beznadežnosti. Jer i ovdje vidimo sami da ljudi van crkve gube nadu i to vrlo brzo. Gube mladi ljudi koji se nekako nadaju i kad zaista malo nade ima, pa im mladost i život govore da ipak treba. Vidimo sve više mladih koji se ubijaju ili brzo jednim hitcem, ili postepeno sa nekoliko ispanjivanja smrti u vene, u nozrve, Ili kroz razne okultne discipline, vješajući se o horoskopske znake, o zvijezde, o daleko istočne kipove koji padaju na njih. Da sad ne nabrajamo šta je sve u ponudi, kakvih sve udica i zamke ima i kakve su sve mreže bačene na narod Boži. Samo je crkva Božija, braće i sestre, ona koja nas zna kao djecu svoju koja nas je rodila u svetom krštenju i koja nas tako rođene ne zaboravlja, ne ostavlja i prima nas kad mi zaboravimo i ona je ona koja nas prima kad nas više ni majka, ni otac neće primiti. Ima mnogo onih koje je crkva primila kad ih je društvo svo odbacio i kad ih je primila ne da bi od njih nešto imala jer su potpuno neupotrebljivi kao što je većina današnjeg naroda praktično za crkvu neupotrebljiva, braći i sestri crkva se e, napreže zamara da ih obnovi očisti, ne traži od njih vrvo je malo onih koji crkvi pomažu danas Uglavnom su oni koji od nje traže, koji su došli polomljeni, unakaženi raznim lažima. Koliko tu snage treba vremena, ljubavi, da se ljudi otrijezne, da prepoznaju svog roditelja, svog oca nebesog i svoju majku, crkvu. Pogledajmo naš narod, ne zna, ništa ne zna. O crkvi ništa ne zna. A ako zna, to je neko ugupetanje i izraz ogromnog neznanja koje se graniče i se ogudilom. Jer takve nebuloze ne govore prisredni ljudi. A o protivljenju crkvi, čega i kako ima, to je braćo znate. Pobratimo pažnju, ne ogudilom. Jer ima jedna granica jer vidiš da je čovjek ogud. I može se popraviti. A kad se ljudi protive Bogu, se protive crkvi, kad se protive kliru crkvenom, posebno, kad se protive episkopima, to je nepogrešiv znak. Da je tu dušu zajekao adski jahač, pakleni jahač satana i njegovi vojnici. I onda kad ih uveže, poveže u sistem, organizaciju, uniju, onda uvijek jurišaju organizovano na crkvu. I te situacije nazivamo gonjenje. Bilo je mnogo i danas ih ima i bit ih, ali to nije ništa novo i treba uvijek da znamo, braće i sestre, da je to Dejstvo nečistih sila, dejstvo demona koji mrze Boga, mrze ga u crkvi jer oni Boga braći i sestre, demoni, satan, oni Boga uopšte ne vide van crkvi. Ti možda se kvanjaš kome god ođeš i zaberi nekog od Boga današnjih, bilo Ma da danas ljudi se kvanjajuće mu se nikad ranije nije kvanjalo ali uzmimo i tu vrstu modernih idola šta ćemo tako je stanje moramo i to priznati pa uzmi nekog od njih kvanjaj mu se i uzmi nekog od drevnih idola džavo ni jednog od njih ne poštoje kao Boga i ne boji se ni jednog od njih zašto? zato što je to on sam sam u različitim plebama a daj mu krst, Dajmo mu sveto evanđelje, daj mu ikonu presvete bogorodice, daj mu mošti nekog od svetih mučenika, pozori ga na svetu liturgiju, pozori ga na post, pozori ga na pokajanje, pozori ga na sveto priječešće. Vidjet ćeš kako mu se lice zgrči i kako bijes mu navire Na oči mržnja i riječi pune mržnje, naravno uvijek upakovane vješto da zvuči kao opravdano protivljenje. Tako je nekad bilo tako i danas, braće i sestri. Kad god se napada crkva Božija, pravoslavno, uvijek znajte da djavo reži, bez obzira kako će se to promovisati i u kakve će forme to biti upakovano. Znajte da uvijek djavo reži, jer zna da je crkva sam Hristos Gospod. I to napadanje ili taj lavež ne bi uopšte trebalo da nas zbunjuje još manje da nas upvaši. Kako kaže, Atanas je veliki svoj pas i ono vrijeme, vrijeme velikog i žestokog gonjenja, pa kaže... Ne da bi obmanjivao ili ulivao lažnu nadu, nego potpuno uvjeren da je tako. Pa tu svoju uvjerenost izrazivši slabim riječima, u odnosu na ono kako ona bila, rekavši, Oblačak proći će. Sva buka, sva graja, svete te prijetnje, Oblačak proći će. Oblačak na beskrajnom svijetlom nebeskom svodu. Ne ovom svodu, nego svodu carstva nebeskog braća i sestra. Tako i mi čusmo proroke Isaiju i smo da je zaista svjetlost došlo i to velika svjetlost. A velika svjetlost braća i sestre jeste Bog na zemlji. Velika svetlost je se Bogojavljenje, prije toga velika svetlost Božića, velika svetlost blagovijesti, Božića, velika svetlost Bogojavljenja, velika svetlost sretenja, velika svetlost vaskrsenja, velika svetlost vaznesenja, velika svetlost pedesetnice, velika i vječna svetlost. I u crkvi, braćo i sestri, je ta svjetlost neprestana. Crkva neprestano svijetli. Nema u nje nikakve sjijenke, izmjene, nikakvo kolebanje. Jer je Bog isti i danas i u vijekove vijekova, Tako je i svjetlost koju ima u sebi uvijek postoja. To dobro znaju oni koji su ušli u nju i svere tame, i iz oblasti smrti. Dobro znaju kakav je život bio prije nego što su došli u svoju kuću i vratili se svoj majci, vjeri, pravoslavnoj i Otcu Nebeskom. Kroz Sina njegovog jedinorodnog, a Duhom Svetim, kroz Sveto krštenje, miropomazanje i aktivan život u kući, bez skitanja, jer život van crkve za pravoslavnog hrišćanina je skitnjen. Postaneš skitara, uvičar. Nemati u crkvi. Počinješ na ulici da živiš. Da se družiš sa uvičarima, sa, mba, sa banditima, razbojnicima. To je, braćo se sese, pravoslavni van crkve, a ljudi koji još nisu ni ušli Oni još nisu kadrini da im se govori na ovaj način jer nemaju uši da čuju oči da vide. Treba prvo da im se otvore kroz sveto krštenje i veliku pripremu za sveto djevo bogosko u, u crkvi. Mi koji smo ušli, koji smo kršteni, ne možemo tako braće i sestre. Ne možemo kao bogodni sinovi i bogodne kćeri da ubijamo pragove raznih obmanivača. I nemoj moliti da nas uče o tome šta je naša crkva i ko je naš bog, naš otac, ko su naši episkopi i naši sveštenici. Jer njima su usta puna kreveta. A djavo, jedno od na njegovih jeste laž, otac laži. Njemu uopšte nije teško da laži. Naprotiv, braći i sest, mnogo je vješt i mnogo brzda da S tim što je problem, jer danas je laži dobila takvu silu i takve dimenzije da se istina, a crkva je jedina, istina, vidimo i sami kako se prepoznaje, vidimo koliko ljudi prepoznaje istinu crkvu, vrlo malo, ostalo sve ulaži braći i sestri, ulaži u mraku i u sjenci smrti, zbog toga zablagodarimo gospoda, zablagodarimo gospodinu, svetom proroku Isai koji nas obavisti iz onih tamnih vremena, a eto se nada i raduje, a kako on bi tek rado što trebalo mi da se radujemo, koji ne samo da proročki gledam nego jesmo u toj svjetlosti. U crkvi Božjoj posebno naglašavamo u liturgiji Božjoj. Bez liturgije nema pravoslova, braći i sest. Bez liturgije nećemo se sa Bogom sresti isjediniti kako bi moglo i kako bi trebalo. Bez liturgije nismo živi. Bez liturgije nema šta da razgovaramo. Nema o čemu da razgovaramo. Nema šta ni da vidimo, nema šta da pipamo. Nema šta da pojedemo ni da okusimo. Vano liturgije, pustinja i smrt i tamo. Zbog toga prepoznajmo ovo što smo počeli se okupljamo. Kao veliki blagoslov Ni izbrize onako kako bi mogli da bude, jer veći dio nas uopšte nije ni gdje se nalaze, još i u proces, procesu odrežnjenja i na intenzivnoj njezi. Mnogi od nas, braći i sest, uopšte nemo, još uvijek nisu sposobni da dožive liturgiju, ali neka budu strpljivi, istrajni, uporni, vrijedni, požrpovani, neka budu mužastveni podvižničkog duha. Ne, danas sam tu pa me nema opet Mjesec, dva Tu sam kad je zvonu, tu sam kad je nedelja Postim kad su postovi Trudim se da živim po voli Bože Jes da je teško, da nije ovako Ali trudim se, podvizavam se Prisiljavam se, kako kažu sveti oci Jer u suprotnom, braću i sest Neću mi moći dugo da izdržim Jer crkva poziva i vodi u vječnost Uskim putem I kogod bude na rošurama sa tašnicama i raznim nakitom i raznim, da kažemo, raspoloženjima koja vuku ka zabavi, ka nasvađivanju prijevremenom i nebogoslovenom, neće moći da izdrže, vjerujte. To je strn put, sporo se ide, potrebno trpljenje, Potrebno je ispovjedništvo. Potrebno poslušanje Bogu i zapisnjeno Božim. Potrebno znanje. Potrebno je mudrost, bezazvenost, čistota, svetost, post, molitva, borba. Potrebno je ratovanje sa duhovima iz podnebesije. Velika pažnost straženje I uvijek, naravno, nada velika, vjera velika i ljubav prema Gospodu koja je jedina kadra da nas na tom putu zadrži i kroz ljubav da primimo snagu od Boga, koji jeste ljubav i koji nas sobom obogačuje i snaži, da ljubavlju prema njemu pokretani možemo sve da podnesemo i sve ljubavi da se ne bojimo onih koji hoće da nas odvoje od njega. Nama najvažnijeg i onog koga najviše poštujemo, ljubimo i od koga se najviše i prošimo. U isto vrijeme ga se i bojimo i volimo. Pa da se Bog da dođemo i u mjeru ljubavi koja izgoni strah. To je ona mjera zapečaćene ljubavi koja više ne može biti pokolebana. Ali mi nismo na tom nivou, nama još potreban strah Boži, Bojati se Boga a ne onih koji mogu samo tijelo da ubiju i onda ništa više, a to su uvijek ljudi, nego se bojati onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti i baciti u pakao, to je bojati se boga živoga braća i svesta. I se njega budemo bojali, na taj način nećemo se plašiti ljudi, jer uvijek njihova prijetnja nije ništa u poređenju sa prijetnjom, kojom nam je Bog zaprijetio. Odricanje od ljudi, braći i sestre. Odricanje poslušnosti njima, ako nas odvraća od poslušnosti Bogu. Nije ništa u odnosu na naše odricanje od gospoda. Je šta, će, šta ćemo imati ako se odreknemo gospoda, da bi se ljudima poklonili? Šta ćete ljudi nam daju? Ništa. I gospod je ko se odrekne mene pred rodom ovim preljubotvornim i grešim, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim i angelima svetim. To je, broći i sestre, strašno, zaista strašno. Pazimo se toga. Nemojmo se Boga odricati, jer vjerujte, odreći će se i on nas. Nemojmo ga se odricati ni mislima, ni umom, ni srcem, dajući srce nekom drugom, jer tada si se već odrekao Boga. Jer ga ne ljubiš najviše i ne ljubiš kako treba. Odrekao ga se, odrekao si ga se. Nemoj misliti to koketiranje kroz crkvu, kroz njeno dvorišće, kroz njene hramove, da je ljubav prema Bogu. Ne. To je odricanje koje još provocira. Pazimo se toga. Preljuba je, braće i sestre, tu vrlo pricu. Nemojmo misliti da je preljuba onaj satanski oblik kad čovjek padne i tijelom u preljubu. To je krajnji vid preljube i iz njega se teško i sporo diže i staje na nogi. Nego mislimo na preljubu srca i preljubu uma. Šta čini Hrišin koji lista častopise u kojima ima mnogo bluda, razvrata i gdje je ponuda raznih okutnih varijanti i tehnika, od magije, bijele, crne, žute i naranđaste, astrologije, numerologije, yoga meditacija, tarota, do banalnog obrtanja šolje, naopako. Šta radi taj čovjek do to da se odriče svoga gospoda? Zbog toga pazimo, braća i sestre, vrijeme ne čeka, ide. Bog nas gleda, demoni nas gledaju, sveci nas gledaju, angeli nas gledaju, majka Božja brine za nas. Pomozimo Bogu da prodre u nas. Otvorimo mu vrate našeg srca, uma, volje, neka uđe u nas, a sa njim uđeće svjetlost, velika svjetlost, svjetlost razuma, svjetlost bogopoznanja, svjetlost istinita, iako ona bude u našem srcu, neće biti tame važi, sumnje, straha, grijeha. Neće biti izvora tame, to jest satana. Nega ćemo postati istinska čeda Božja, posati djeca svjetlosti. Još ovdje na zemlji. Pa da ova liturgijska sabranja, braći i sestre, budu moguća, braći i sestra, moguća da budu odra, svjetlost i očave, koja nam se kroz Sina dade, a Duhom Svetim, kroz naše srca, opet usmjerena ka nebesima. Da i na zemlji svijetlu i svjetlost nebeska, kroz naše duša, kroz naša liturgijska sabranja. I tako ako budemo svjetlili, možemo da pomognemo i braći I koji još uvijek žive u dami i sjeni smrti, van crkve, valjujući su u blatu grijeha, i strasti i boroka, pa da vide tu svjetlost i da ju priđu, da se zainteresuju, pa da priđu, da se ogriju i daj Bože da je prime kroz svetlo kreštenje i kroz ulazak u svjetlonosni ambijent pravoslavne svete vjera i crkva i u njoj braći i sestre svi okupljeni jednim ustima kako nas liturgije divno uči jednim ustima i jednim srcem zaista nema većeg jedinstva i većeg sabolovanja do liturgijskog gdje nema više srdaca nego jedna usta i jedno srce, jedan um, jedna volja i jedno slavlje, jedno probodarenje, jedno poklonjenje i jedna ljubav usmjerena prema Bogu koji jeste ljubav, Bogu Otcu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome, kome neka je slava od svih nas uvijekove uvijekova. Amin.